Kamilla Legberg Jéghercegnő Fordította Torma Péter Felolvassa Elnagy Attila A felvételt Fejt Gábor készítette Első fejezet A ház sivár volt és üres A hideg minden sarokba beférkőzött A fürtőkádban vékony jégrétek képződött a bőre kezdett kékes árnyalatot felvenni. Olyan, ahogy ott fekszik, mint egy hercegnő, gondolta? Jéghercegnő. A padló, amin ült hideg volt, de nem érdekelte a fagy. Kinyújtotta a kezét és megérintette őt. csuglóin a vér már réges-rég megalvadt. Soha sem szerette ennél jobban. A karját szírogatta, mintha a lelket simogatná, amely mostanra elhagyta a testet. Nem nézett vissza, amikor kiment. Nem Isten hozzádott mondott, hanem ezt. Még találkozunk. Életberj nem volt boldog ember. Nehezen lélegzett. Kis pára pamacsok jöttek ki a száján, de nem az egészségi állapot zavarta a legjobban. Szvéjá régen olyan remeknő volt, hogy alig bírta kivárnia, míg a fektette. Érzékeny volt, gyengéd és egy icipicit szégyenlős. Igazi természete csak az ifjúgori hév elmúltával bukkant elő, s úgy tűnt túl gyorsan. Rövid pórázon tartotta őt majd ötven évig. De életnek volt egy titka. Most élete alkonyán először látott lehetőséget egy kis szabadságra, és nem akarta elszúrni. Egész életében keményen robotolt, mint halász, és a keresete épp csak arra volt elég, hogy eltartsa a szvéját és a gyerekeket. Később pedig soványka nyugdíjukból éltek. Pénz nélkül nem volt esélye rá, hogy új életet kezdjen máshol, egyedül. Most viszont az ölébe potyant a lehetőség, ráadásul nevetségesen egyszerű dolga volt. De hát, ha valaki szeretne neki szemérmetlenül sok pénzt adni heti pár óra munkáért, az az ő dolga. A komposzthalon mögött rejtegetett fadobozban az utóbbi egy évben igencsak felhalmozódott a pénz, úgyhogy hamarosan elköltözhet belőle éghajlatra. A házhoz vezető meredek lejtő előtt megállt, hogy kifújja magát, és közvényes kezét dörzsölgette. Spanyol, vagy talán görögország majd megenyhíti a fagyot, ami mintha mélyen a belsejéből jönne. Élet úgy számította, még tíz éve lehet hátra, hát vessen meg, ha ezt a kevés időt erre a vén pazarolja. Csak reggeli sétái alkalmával élvezhette a csendet és a nyugalmat. Mindig ugyanazt az utat tette meg, és akik ismerték, gyakran kijöttek ilyenkor a ház elé beszélgetni vele. Főleg azzal a csinos lányjal szeretett csevegni, aki a dombon, az utca végén lakott a hógenbakken iskola mellett, csak a hétvégéken tűnt fel. Szívesen váltott szót vele akár az időjárásról is, de Alexandrát a régi fjelbakka is érdekelte, és ezt a témát élet különösen kedvelte. Meghát, szép is volt. Az ilyesmit még most öregkorában is észrevette. Persze terjengett a lányról mindenféle plegyka, de hát régen rossz, ha az ember egyszer elkezd az ilyen asszony beszédre figyelni. Aztán úgy egy éve a lány megkérte benézne a házba péntekenként, amikor erre jár. Régi ház volt, a kazán és a vízvezeték sem működött már megbízhatóan. Nem akart hideg lakásba hazatérni hétvégén. Kulcsot is adott neki, csak arra kérte kukkancson be, hogy rendben van-e minden. Betörések is előfordultak a környéken, így azt is ellenőriznie kellett, nem piszkálta-e valaki az ajtót vagy az ablakokat. Ez a munka nem volt különösebben megerőltető, és havonta egyszer a nevére címzett borítékot talált a postaládában, benne pedig az ő szemével nézve fejedelmi összeget. Az is jó esett a lelkének, hogy újra hasznosnak érezhette magát. Nehéz volt csak úgy fel a látén feregni, miután végig dolgozta az életét. A kapu ferdén lógott a zsanériain, és panaszosan nyikorgott, amikor kinyitotta, és belépett rajta a kerti ösvényre, amiről még nem lapátolták el a havat. Eszébe jutott, hogy megkéri valamelyik fiát takarítsa el. Nem nőnek való munka ez. A kulcs az összmötölt, vigyázva ne, hogy a mély hóba ejtse. Ha le kellene térdelnie érte, az életben nem kell fel többé. A tornácz lépcsője síkos volt a jégtől, ezért a korlátba kellett kapaszkodnia. Élet éppen bedugta volna a kulcsot az árba, amikor látta, hogy az ajtó nyitva van. Álmélkodva lépett be az előszobába. – Ahó, van itthon valaki? Talán ma korábban érkezett. Minden érintetlenül állt. A ház takaros volt, mint mindig. A tévé és a videó a helyén. Miután átnézte a földszintet, élet fölment az emeletre. Kapaszkodnia kellett, mert meredek volt a lépcső. Először a hálószobába nézett be. Női és ízléssel rendezték be, és ugyanolyan tökéletes rend benne, mint a ház többi helyiségében. A bevetett ágylábánál egy bőrönd állt. Látszólag semmit nem vette ki belőle. Most már nem nagyon értette. Talán megjött, észrevette, hogy elromlott a kazán, és elment keresni valakit, aki megjavítja. De ezt a magyarázatot ő maga sem nagyon hitt el. Valami nem stimmelt. Érezte a csontjaiban, mint ahogy néha napján a közelgő vihar szokta. Folytatta a kutatást. A következő helyiség a tágas padlástér volt, lejtős mennyezettel, amit fagerendák tartottak. Itt két kanapé állt egymással szemben egy tűzhely két oldalán. Néhány magazin hevert a dohányzóasztalon, de egyébként minden rendben volt. Visszament a földszintre. Sem a konyhában, sem a nappaliban nem talált semmi különöset. Már csak a fürdőszoba volt hátra. Valami megállásra késztette, mielőtt belépett volna. A házban még mindig teljes volt a csend. Egy pillanatig még állt, aztán eszibe jutott, milyen nevetségesen viselkedik, és határozott mozdulattal benyitott percekkel később olyan gyorsan igyekezett a bejárati ajtó felé, amennyire csak a korától telt. Az utolsó pillanatban jutott eszébe, hogy csúszik a lépcső, és megragadta a korlátot, mielőtt fejjel előre lezuhant volna. Végig botlatozott a kerti ösményen, elkáromkodta magát a beragadt kapu miatt, majd odakint az utcán megállt. Fogalma sem volt, mihez kezdjen. Látta, hogy valaki fürgeléptekkel közelít, akiben tóre lányát, Erikát ismerte fel. Rákiáltott, hogy álljon meg. Fáradt volt. Hulla fáradt. Erika Falk kikapcsolta a számítógépét, és a konyhába ment, hogy öntsön még egy csüsze Mintha minden irányból nyomta volna valami. A kiadó augusztusra várta a könyve első vázlatát, és még csak most kezdett neki. A Selma Lagerlöv könyv, az ötödik svéd írónő életrajza a legjobb munkájának ígérkezett, de időközben valahogy elment a kedve az írástól. Már több mint egy hónap eltelt, mióta a szülei meghaltak, de a gyásza ugyanolyan friss volt, mint amikor megkapta a hírt. A házuk kitakarítása sem ment olyan könnyen, mint gondolta. Minden egyes tárgy emlékeket idézett fel, melyek visszavitték egy régi életbe, amely néha olyan közelinek, néha viszont oly távolinak tetszett. Stockholmi lakását kiadta, és arra gondolt, itt marad írni a szülei fjelbakkai otthonában. A ház a város szélén, szelvíkben állt, és ott nyugodt, békés környezetet biztosított a munkához. Erika leült az ártverandán, nézte a szigeteket és zátonyokat. Mindig elképesztette ez a látvány, mely minden évszakban másként volt lenyűgöző. Ma ragyogó napsütésben fürdött, fényzuhat gárasztotta el a tengert borító vékony jeget. Ezt apja is imádta volna. Szorítást érzett a torkában. Úgy döntött jár egyet. A hőmérő mínusz tizenöt fokot mutatott, így aztán több réteg ruhát is magára kapott, mégis fázott, amikor kilépett az ajtón. A gyors tempó hamar átmelegítette. Szinte tapintható csend honolt odakint. Egy lelket sem látott. Nyáron bezzeg itt az élet, amitől Erika inkább távol tartotta magát. Tudta ugyan, hogy a város léte függ a turizmustól, de azt a sáskahadat nem bírta elviselni. A sokfejű szörny lassacskán bekebelezte ezt az egykori kis halászfalut, felvásárolta partmenti házait, és évi kilenc hónapra szellemvárossá változtatta a települést. Fiálbaka évszázadokon át halászatból élt. A kegyetlen környezet a túlélésért folytatott szüntelen harc, hogy minden attól függ megjönnek-e a heringek vagy sem, erősé és zordá faragta az ittenieket. Ám a vastag pénztárcájú idegenek idővel felfedezték, hogy fjelbakka milyen festői, és a hal megszűnt bevételi forrás lenni. Erika tanulja lehetett, hogy lesznek évről évre görnyedtebbek az állandó lakosok. A fiatalok elköltöztek, az idősek pedig a régmúlt időkről lábrándoztak. Ő maga is elhagyta a várost. Még jobban felgyorsította lépteit, és a Hókenbáken iskola felé indult. A dombra felfelé menett meghallotta élet bergy hangját, de nem értette, mit kiabált. Integetett és felé tartott. – Meghalt! Nehezen szaggatottan lélegzett, és valami szörnyű sípoló hang is jött a tüdejéből. – Élet, higgadjon le! Mi történt? – Ott fekszik bent! Meghalt! Könnyörögve nézett rá, és a dombtetőn álló nagy, világos kék gerend a házra mutogatott. Eltartott egy-két pillanatig, amíg Erika felfogta, mit mond, de akkor azonnal feltépte a beragadt kaput és felküzdötte magát a bejárati ajtóhoz. Élet nyitva hagyta az ajtót, és ő kíváncsian lépte át a küszöböt. Nem tudta, mi vár rá oda de valamiért eszébe sem jutott, hogy megkérdezze. Élet félénken követte, és némán a földszinti fürdőszoba ajtajára mutatott. Erika nem sietett. Megfordult, hogy egy érdeklődő pillantást vessen életre, aki sápattan, fakó hangon csak ennyit mondott. Oda bent. Erika régóta nem járt már ebben a házban, de valamikor jól ismerte, és tudta, hol a fürdőszoba. Melegöltözéke dacára megborzongott a hidegtől. Lassan kinyitotta az ajtót, és belépett. Nem tudta pontosan, mire is számított élet szűkszavú magyarázata alapján, de a vérre nem készült fel. A fürdőszoba padlója és csempéje fehér volt, és ez a háttér a látványt csak megrázóbbá tette. A kádban Alexandra Wikner született Kálgren feküdt, a házat birtokló családlánya. Gyerekkorukban barátnők voltak, de ez mintha egy örökké valósággal ezelőtt lett volna. A fürdőkádban heverő nő testét kékes, fehéres foltok borították. A szeme szerencsére csukva volt. Felső teste körül jégrétek képződött, eltakarva a teste alsó felét. Jobb karja vérrel borítva, bénál lógott le. Ujjai beleértek az alvat fértócsába a padlón. A kád peremén egy borotva penge hevert. Bal karja csak könnyékig látszott, a többit eltakarta a jég. A térdei is a fagyott rétek fölé értek. Alex hosszú haja legyezőként terült szét a kátperemér. Erika nem tudta, meddig álltott. A látványtól és a hidegtől vacogva hátrált ki a fürdőszobából, majd felhívta a mobilján az ügyeletes orvost, és élettel megvárta, amíg az a mentőkkel együtt megérkezik. Felismerte magán ugyanannak a soknak a jeleit, ami a szülei halál hírének hallatára érte, és amint hazaért töltött magának egy jó kora adag konyakot. Alex. Vagy 25 éve múlt annak, hogy még gyerekként barátnők voltak, és azóta sok ember lépett be és ki mindkettőjük életéből, de Alex még mindig közel állt a szívéhez. Sokat nem tudott az életéről, mégis nehezen tudta elfogadni, hogy Alex öngyilkos lett, pedig azt, amit látott, nemigen lehetett másképp értelmezni. Az az Alexandra, akit ő ismert, eleven volt és maga biztos. Vonzó, határozott nő, olyan kisugárzással, ami mindenkit arra késztetett, hogy megforduljon utána az utcán. A madarak azt csiripelték, hogy Alexnek sikerült az élet, ahogyan azt Erika mindig is sejtette. Művészeti galériát vezetett Göteborgban, egy sikeres és jóra való férfihoz ment feleségül és egy nagyságú házban lakott szárőszigetén. De lám, valami mégiscsak elromolhatott. Erika úgy érezte, el kell terelnie valamivel a figyelmét, ezért feltárcsázta a húga számát. – Aludtál? – Hülyéskedsz! Adrián felvert hajnali háromkor és mire hat körül végre elaludt, Emma már fenn volt és játszani akart. – Fagyos csend. Erika az ajkába harapott. – Fontos megbeszélése van – válaszolta a felnemtett kérdésre Anna. – Ezért pihennie kellett. Egyébként is elég zűrös a munkája mostanában – a cég kritikus állapotban van. Anna egyre hangosabban beszélt. Erika hallani vélte a hisztéria mellékszöngéit. lucas mindig volt valami kifogása, valószínűleg Anna szó szerint idézte a férjét. Ha nem fontos megbeszélésre készült, akkor a súlyos döntések merítették ki, vagy a nyomás, ami együtt jár azzal, hogy az ő szavaival élve sikeres üzletember volt. Ezért aztán egy három éves örök mozgóért és egy négy hónapos csecsemőért kizárólag Anna felelt. A harminc événél tízzel látszott öregebnek, amikor a szüleik temetésén találkoztak. Honey, don't touch that! kiáltotta Anna angolul. Figyelj, nem gondolod, hogy lassan el kellene kezdened svédül beszélni Mával? Lucas azt szeretné, ha itthon angolul beszélnénk. Azt mondja, úgy is visszamegyünk Londonba, mielőtt iskolába iratjuk – Erika kezdett belefáradni ebbe. Lukas szeretné, Lukasz azt mondja, Lukas így, Lukasz úgy. Az ő szemében a sógora mintapéldánya volt a tisztaság fejnek. Anna akkor találkozott vele, amikor Londonban babysitterkedett, és teljesen elbűvölte az a mindent elsöprő érdeklődés, amit a nála tíz évvel idősebb, sikeres tőzsdeügynök Lukas Maxwell tanúsított iránta. Sútba dobta az egyetemről szőtt terveit, hogy tökéletes feleség legyen. Az egyetlen bökkenő az volt, hogy Lukasznak nem lehetett eléggé a kedvére tenni, és Anna a kedvéért gyökerestül kiirtotta a saját személyiségét. Amíg a gyerekek meg nem születtek, Erika remékedett, hogy Anna egyszer észhez tér, ott hagyja és elkezdi élni a saját életét, ám amikor megjött Emma, később Adrián, bele kellett törődnie, hogy nem fog megszabadulni a sógorától. Azt hiszem ennyi elég is Lukasz gyereknevelési elveiből. Na és... Mit műveltek a nagynéni kis kedvenc kéjé, mióta nem látta őket? Na, csak a szokásos. Emma tegnap ámokfutásba kezdett, és felszaptalt egy nagy halombabaruhát. Adrian meg három napig felváltva hányt és bőgött. Szerintem jót tenne egy kis levegőváltozás. Nem tudott felkapni a kölyköket, és eljönni ide velük egy hétre. Sekíthetnél látni a cuccokat, meg a papírmunkát is el kell intézni. Hát... Éppen erről akartunk veled beszélni. Mint mindig, ha valami kellemetlen téma kerül szóba, Anna hangja most is érezhetően remegett. Erika feszülten figyelt. Gyanús volt ez a többes szám. Ha Lukász keze is benne van a dologban, akkor valószínű, hogy ő akar jól járni mindenki más kárára. Várta, hogy Anna folytassa. Lukás úgy tervezi, visszamegyünk Londonba, amint rendbe hozta a svédországi leányvállalatot. És nem igazán akarunk fenntartani itt egy házat. Meg neked sem lenne jó, ha most elkezdenénk egy ekkora házon vitatkozni. Ugye, családot sincsen, meg... Tapintható volt a csend. Hová akarsz kiugadni? Erika a mutató ujjaköré csavarta egyik göndörhajtincsét. Gyerekkori szokása volt ez, ami mindig visszatért, ha ideges lett. Hát, Lucas szerint el kellene adnunk a házat. Nehéz lenne fenntartani. Egyébként is akarunk egyetvenni Kensingtonban, és igaz, hogy Lucas elég sokat keres, de azért jól jönne az a pénz. Úgy értem, egy ház a nyugati parton mégiscsak több millió koronát ér, és a németek oda vannak a kilátásért, meg a tengeri levegőért. Anna még mondta volna tovább, de Erika úgy érezte eleget hallott, és a mondat közepén letette a kagylót. Annának valóban sikerült elterelnie a figyelmét. Mindig is inkább az anyja, mint a nővére volt Annának. Gyerekkorúban is ő óvta és védelmezte. Anna, mint egy kis forgószél, csak ment a saját feje után, nem törődve a következményekkel. Erika megszámlálni sem tudta, hányszor kellett szorult helyzetekből kimentenie. De Lukasz minden spontaneitást és életrömöt kiölt a hugából, és ez volt az, amit Erika legkevésbé tudott megbocsátani neki. Reggelre az előző nap eseményei már csak rossz álomnak tűntek. Erika mélyen, álom nélkül aludt, mégis úgy érezte, mintha éppen csak elszundított volna. Egész teste fájt a fáradtságtól. A gyomra hangosan korgott, de mikor benézett a hűtőbe, látta, hogy el kell ugrania Eva boltjába, ha enni akar. A város teljesen kihalt volt, még az Ingrid Bergman téren sem járt senki. A kilátást nem takarta pára, és Erika egészen a Valőszigetig ellátott. Nem találkozott senkivel, míg el nem ért a Galerbacken feleig. Az a találkozás is olyan volt, amit legszívesebben elkerült volna, és ösztönösen menekülési útvonalat kezdett keresni. – Jó reggelt! – Ilna perszon hangja szégyentelenül vidáman trillázott. Csak nem a is kis írónőnk sétálgat itt a reggeli napsütésben. Erika legszívesebben láthatatlanná vált volna. Igen, épp Eva-hoz indultam bebásárolni. Szegény kém, biztos nagyon megviselte az a borzasztó élmény. Ilna tokái remektek az izgalomtól. Zöld gyapjú kabátja váltól bokáig beborította – Kezével erősen markolta a retiküljét. Fején aránytalanul kisfilc kalapot egyensúlyozott. Apró szemei mélyen ültek a védelmező zsírrétegben. Most éppen Erikára szegezte őket. Nyilvánvalóan választ várt. Hát igen, nem volt túl kellemes. Ilna együttérzően bólintott. Rosengrennén mesélte, hogy a kocsiból látta magát meg a mentőket Carl Grenick házánál, és rögtön gondolta, hogy valami rettentő dolog történt. Aztán, amikor délután felhívtam Jakobszon doktort, hallottam arról a szörnyű tragédiáról. Na persze csak bizalmasan közölte velem, az orvosok titoktartási fogadalmat tesznek, és az ilyesmit ugye tiszteletben tartja az ember. Értelmesen bólogatott, hogy mutassa, mennyire tiszteletben tartja Jakobszon doktor titoktartási fogadalmát. Olyan fiatal volt. Érthetetlen. Nekem mondjuk mindig úgy tűnt, hogy olyan megviselt. Az anyját, Birgittet régóta ismerem, mindig is nagyon ideges asszony volt, és mindenki tudja, hogy az ilyesmi öröklődik. Meg olyan beképzelt is lett, mármint Birgit, amikor Kál Erik megkapta azt a Göteborgi állást. Fielbakka már nem is volt jó neki azután. Nem, neki a nagyváros kellett. De én mondom magának, a pénz nem boldogít. Ha hagyták volna azt a lányt itt felnőni, ahelyett, hogy a város cipelik, ez az egész nem történik meg. Úgy tudom, még valami svájci iskolába is berakták, és tudja, mi folyik az olyan helyeken. Hát, az bizony rajta hagyja a nyomát az ember lelkén, amíg csak él. Míg el nem költöztek, ő volt a legvidámabb, a legelevenebb kislánya világon. Makuk együtt is játszottak gyerekkorukban, nem? Hát, én szerintem... Ilna folytatta a monológot. Erika pedig lázasan keresni kezdett valami kiutat ebből a beszélgetésből. Meg is találta, amikor Ilna elhallgatott, hogy levegőt vegyen. – Hát jól elbeszélgettünk, de most sajnos mennem kell. Rengeteg dolgom van, ugye megérti? Megkönnyebbülten indul tovább Eva boltja felé, remélve, hogy több kíváncsiskodó helybelivel nem találkozik. De nem volt szerencséje. Mintha a teljes lakossága kikérdezte volna. Felsóhajtott, amikor végre meglátta a házát. De egy valami megragadta fejében abból, amit hallott. Alex szülei az éjjel félbakkába érkeztek, és a lány nagy nagynényénél szálltak meg. Erika lerakta a szatjrait a konyhaasztalra, és elkezdte kibakolni őket. Volt bennük pár kevésbé egészséges étel is. De hát, ha egy ilyen nyomorúságos napon nem vehet magának nasit, akkor mikor? Kapkodva vagy 500 fölös kalóriát pakolt egy tányérra, két fahéjas briós formájában. Egy csésze kávéval megette. Nagyszerű érzés volt ott ülni és nézni az ismerős kilátást az ablakból, de a csendhez még mindig nem szokott hozzá. Persze, az előtt is volt már otthon egyedül, de ez nem volt ugyanaz. Akkoriban mindig érezhette, hogy valaki bármelyik pillanatban beléphet a szobába. Most, mintha eltávozott volna a ház lelke. Apu pipája az ablakpárkányon hevert, várva, hogy megtömjék dohányjal. Az illata, bár napról napra gyengébben, még ott terjengett a konyhában. Mindig imádta a pipa illatát. Amikor kicsi volt, gyakran ült az apja ölébe és hozzábújt. A pipa füst minden ruhájába beivódott, és az az illat akkor a biztonságot jelentette. Az anyjával való kapcsolata sokkal tabonyolultabb volt. Egyetlen alkalomra sem emlékezett, hogy anyja a gyengétség bármilyen jelét adta volna, egy ölelést, simogatást, vagy akár egy kedves szót. Elszi Falk kemény és kérlelhetetlen asszony volt, aki tökéletes rendet tartott a házában, de sosem engedte meg magának, hogy bárminek is örüljön. Mélyen vallásos volt, és mint Bohüszlen partmenti közösségeiben annyian, olyan városban nőtt fel, amit még mindig sarta útanai hatottak át. Azt nem belé, hogy az élet végtelen szenvedés, melynek jutalmát csak a túlvilágon nyeri el. Erika gyakran gondolkodott azon, hogy derűs természetű apjának mit tetszett meg elsíben, és ezt egy kamaszkori dűrohama alkalmával ki is bökte. Apja nem haragudott meg. Leült mellé, átkarolt a vállát, és arra kérde, hogy ne ítélje meg ilyen kegyetlenül az anyját. Egyeseknek nehezére esik kifejezni az érzéseiket, magyarázta és az arcát simogatta, ami még akkor is lángolt a haraktól. Meg volt győződve róla, hogy apja csak takargatni próbálja a nyilvánvalót, hogy az anyja sohasem szerette őt, és ezt a terhet egész életében hordoznia kell. Hirtelen elhatározta, hogy meglátogatja Alex szüleit. Egy szülőt elveszteni nehéz, de mégiscsak része a dolgok természetes rendjének. Egy gyermeket elveszíteni borszalmas lehet. A ház kihaltnak tűnt. Alexandra anyai nagynénye és nagybátyja a Talgatanon lakott, félúton Fjellbaka központja és a Selvig kemping között. Minden ház a lejtő tetején állt, és a kertjük meredeken lejtett a víz felé lévő útig. A bejárat a ház túloldalán volt. A csengetés és majd elhalt. Pisszen és sem hallatszott bentről, és már épp megfordult volna, mikor az ajtó lassan kinyílt. Igen? Jó napot, Erika Falk vagyok. Én voltam, aki... A mondat végét lógva hagyta a levegőben. Ostobán érezte magát, amiért ilyen hivatalosan mutatkozik be. Alex nagynénye, Ulla Persson, pontosan tudta, ki csoda ő, hiszen a vasárnapi istentiszteletek után néha beugrott Erikaékhoz egy kávéra. Félreállt és beengedte Erikát. A házban még nem égtek a lámpák, pedig a délutáni homály már kezdett leszállni. Erika levette a kabátját, kibújt a cipőjéből. Önkéntelenül is csöndesen, óvatosan mozgott. Ulla a konyhába ment, és Erika-ra hagyta, hogy tájékozódjon. Ő belépett a nappaliba. A hatalmas panoráma ablak előtt egy kanapén Birgit és Karl-Erik Kálgren ült, összeborulva. Erika elbizonytalanodott. Intim térbe tolakodott be, talán nem kellett volna idejönnie de most már nem tehetett mást. Óvatosan leült a fájdalomtól megtört szülőkkel szemben álló kanapéra. Hogy nézett ki? Először nem is értette, mit mondott Birgit. A hangja vékony volt, mint egy gyereké. Erika nem tudta, mit feleljen. Magányosan, nyögte ki, sokáig keresve a megfelelő szót, de rögtön meg is bánta. Nem úgy. A mondat beleveszett a csendbe. Nem lett öngyilkos. Birgit hangja most erőteljesen, határozottan csengett. Karl Erik megszorította a felesége kezét és helyeslően bólogatott. Talán észrevették Erik a kétkedő tekintetét, mert Birgit megismételte. Nem lett öngyilkos. Jobban ismertem őt, mint bárki más, és tudom, hogy nem lett volna képes eldobni a saját életét. Soha nem lett volna bátorsága hozzá. Ezt neked is tudnod kell, hiszen ismerted. Az asszony minden szótagnál egy kicsit jobban felegyenesedett, a szeméből sütött az indulat. Birgit görcsösen törtelte a kezét, miközben mereven nézett Erika arcába. Erika tört meg előbb, elfordult a nőtől. Egy ideig a hatalmas fodrokban lelógó függönyön, az ugyanabból az anyagból vart díszpárnákon, a számtalan apró műtyűrön járatta tekintetét, majd visszafordult Kálgrenékhez. Ismerem, Ebben nem vagyok teljesen biztos, Birgit. Már 25 éve annak, hogy barátok voltunk Alexandrával. Igaziból semmit sem tudok róla. Előfordul, hogy azt hiszük, ismerünk valakit, aztán. Ő maga is hallotta, milyen szerencsétlenül hangzik ez. A szavai, mintha lepattantak volna a falakról. Most Karl Erik szólalt meg. Előre hajolt, mintha biztos akarna lenni abban, hogy Erika egy szót sem szalaszt el abból, amit mond neki. Tudom, hogy úgy hangzik, mintha nyilvánvalót tagadnánk, de ha Alex valami okból megölte volna magát, azt soha, ismétlem, soha nem ilyen módon tette volna. Talán emlékszel még rá, hogy betegesen írtozott a vértől. Ha csak a legkisebb vágás eset rajta, nem lehetett bírni vele, míg valaki be nem kötözte. Néha már a vér puszta látványától is elájult. Éppen ezért teljesen biztos vagyok benne, hogy ő valami más módszert választott volna, például altatót. Arról nem beszélve, hogy mekkora lelki erő kell ahhoz, hogy valaki úgy döntsön öngyilkos lesz. Alexben ez nem volt meg. A férfi hangjában volt valami tiszteletet parancsoló. S bár Erika még mindig úgy érezte, hogy két kétségbe esett ember nyilvánvalóan elfogult elképzelését hallgatja, hirtelen... Az az érzése támadt, hogy volt valami, ami nem stimmel, mikor előző reggel belépett bal a fürdőszobába. Nem mintha egyébként megszokott dolog volna felfedezni egy holttestet, de érzett valamit a levegőben, ami nem illett oda. Valakinek a jelenlétét, egy árnyat ennél pontosabban nem tudta leírni. Hirtelen feltűnt neki, mennyire hasonlított a felnőtt Alex az édesanyjára. Birgit is karcsú volt, a haja ugyanolyan világos szőke, mint a lányáé, csak ő rövidre vágatta. Feketében volt, és minden bánata ellenére látszott rajta, hogy tudatában van, hogy előnyös számára ez az öltözet. Apró gesztusai elárulták a hiúságát. Ahogy megigazította a haját, vagy a gallériát. Erika emlékezett, hogy Birgit szekrénye a szép ruhákért rajongó nyolc éves kislányok mekkája volt, az ékszeres doboza pedig szinte már maga a mennyország. Erika érezte, hogy ideje indulnia? Nem értette, minek is jött ide. Fölállt, mire Kalgrenék is így tettek. Birgit sürgető pillantást vetett a férjére, mintha azt várná, hogy mondjon valamit. Nyilvánvalóan olyasmit, amit már Erika érkezése előtt megbeszéltek. Szeretnénk, ha írnál egy cikket Alexról a Bohus Leningenbe. Az életéről, az álmairól és a haláláról. Egy olyan megemlékezés félét. Birgitnek és nekem ez nagyon sokat jelentene. De ne inkább a göteborg Úgy értem, mégiscsak Göteborgban élt. És ha már itt tartunk, ti is ott laktok. Az igazi otthonunk mindig is fjelbakka volt, és az is marad, ahogyan Alexi is. Talán kezdhetnéd a férjénél, Hedriknél. Már beszéltünk vele, és hajlandó segíteni. Természetesen minden kiadásod megtérítjük. Ezzel láthatóan le is zárták a témát. Anélkül, hogy elfogadta volna a felkérést, Erika hirtelen kint találta magát a bejárat előtt, kezében Henrik vikner címével és telefonszámával, mögötte pedig becsugódott az ajtó. Nem akarta ezt a feladatot, ám agyában elkezdett kicsírázni egy ötlet. El akarta hessegetni magától, és már attól is bűntudata volt, hogy egyáltalán eszébe jutott, de nem tudott szabadulni tőle. Itt áll előtte a lehetőség, amit oly régóta keresett, hogy végre saját könyvet írjon. Egy nő útjáról a végzete felé. Elbeszélése annak, hogy mi vet rá egy gyönyörű, fiatal és kiváltságos nőt az önkétes halálra. Alex nevét persze nem említi meg, de arra fog alapozni, amit sikerül kiderítenie. Idáig négy könyve jelent meg, de mindegyik egy-egy jeles írónő életrajza volt. Ahhoz azonban még nem gyűjtött bátorságot, hogy egy saját történetet mondjon el. A gondolat egyszerre volt undorító és legyűrhetetlenül vonzó a számára. Az ecset széles, vörös nyomot hagyott a vásznon. Hajnalóta festett, és csak most lépett hátra, hogy megnézem, mit alkotott. Gyakorlatlan szem csak szabálytalanul elszórt vörös, sárga és narancsszínű foltokat látott volna. Számára a megaláztatás és beletörődés teremtődött újra a szenvedély színeiben. Mindig ugyanazokkal a színekkel festett. A múlt sigoltott vissza, az gúnyolta őt a vászonról. Egyre erősödő düvel folytatta a munkát. Újabb óra múltán eszébe jutott, hogy most már megérdemli a mai első sört. Felkapta a legközelebbit, ügyet sem vetve arra, hogy valamikor éjszaka belehamuzott. A hamu darabkái az ajkához ragadtak, de móhón kiítta az állott sört az utolsó cseppig, majd a földre dobta az üres dobozt. Alsó nadrágja, az egyetlen ruhadarab, amit viselt, elől sárga volt, maga sem tudta, hogy a sörtől vagy a vizelettől. Valószínűleg a kettő keverékétől. Zsíros haja a vállára lógott, a melle sápat volt és beesett. Hátát a falnak vetve leült, hogy megszemléje a képet. Felkapott egy újabb sörös dobozt. A színek harsogtak felé, emlékeztetve valamire, amit életen nagyobb részében próbált elfelejteni. Most mi az Istennek kellett mindent elrontania? Miért nem bírta hagyni a dolgokat, hadd menjenek? A tetves önző kurvája csak magára gondolt. Édes volt és ártatlan, mint egy hercegnő. De ő tudta, mi lappanga felszín alatt. Ugyanabból a földből hajtottak ki. A közös fájdalom évei formálták, összeforrasztották őket, és akkor most ő hirtelen azt gondolja, hogy csak úgy megváltoztatja az egészet. Picsába! Felordított, és a félig teli sörös dobozt a vászonhoz vágta. Az nem szakadt el, ami még jobban felbőszítette. Csak behorpadt, és a padlóra csúszott. A folyadék végigömlött rajta, és a vörös, narancs és sárga foltok új színekké folytak össze. Még mindig nem józanodott ki az előző napi 24 órás ivászat után. Hiába ivott évek óta keményen, és bírta jól az alkoholt, ennyi sör gyorsan megtette a hatását. Lassan belesüppett az ismerős, hányadéktól bűzlő ködbe. Volt kulcsa a lakáshoz. Az előszobában gondosan megtörölte a lábát, bár tudta, hogy ez teljesen felesleges. Kint kisebb volt a kosz, mint bent. Letette a bevásárló és felakasztotta a kabátját a fogasra. Nem volt jó ötlet előre szólni, hogy jön. Mostanra már valószínűleg nincs magánál. A bejárattól balra lévő konyha megszokott szörnyűséges állapotban volt. Több hete halmozódtak a mosatlan edények, nem csak a mosogatóban, hanem az asztalon, a székeken, sőt a padlón is. Csikkek, sörös dobozok és üres üvegek mindenütt. Kinyitotta a hűtőszekrényt, hogy bepakolja az ételt, és látta, hogy az utolsó pillanatban érkezett. A hűtő teljesen üres volt. Néhány perc alatt telerakta Egy pillanatra megállt, hogy összeszedje magát. A lakás mindössze egy szobás volt. Ő hozott el néhány bútort, de sokat nem tudott segíteni. A szobát az ajtó melletti nagy festőállvány uralta. Az egyik sarokban ócska matrac feküdt. Sosem tudott neki rendes ágyat venni. Eleinte próbált segíteni neki, hogy tisztán tartsa a lakást és saját magát. Takarított, rendet rakott utána, most a ruháit. Néha még meg is fürdette. Akkor még reménykedett, hogy minden jóra fordul. Minden rendbe jön magától. De ez sok évvel ezelőtt volt. Valahol út közben egyszer csak nem bírta tovább. Most már megelégedett azzal, ha enni valójáról gondoskodott. Gyakran kívánta, hogy újra legyen annyi ereje, mint régen. Súlyosan nehezedett a vállára a bűntudat. A múltban, amikor letérdelt, hogy feltakarítsa a hányást, reménykedett, hogy most törleszt valamit a bűnéből. Mára kiveszed belőle ez a remény. Csak nézte, hogy fekszik a fal mellett, ahol összeesett. Egy bűzös csőttömeg volt, de a mocskos külső mögött elképesztő tehetségre lett. Számtalan szor eltűnődött már azon, hogy másképp alakultak volna a dolgok ha aznap másképp tönt. 25 éven minden nap elgondolkodott rajta, mi történt volna, ha másképp cselekszik. 25 év alatt rengeteget lehet töprengeni. Volt, hogy hagyta feküdni, ahol volt. A fagy beszivárgott kintről, és a lába még a vastag haris is érezte. Megrántotta a férfi élettelenül lógó karját. Az nem reagált. Két kézzel megragadta a csuklóját, és a matrachoz vonszolta. Megpróbálta megfordítani, és kissé megborzongott, amikor a csípője ernyet húsához ért. Némi ügyeskedéssel sikerült legalább a teste nagy részét feltennie a matracra. Takarót nem talált, így a férfi Jackyét hozta be az előszobából, és azt terítette rá. Az erőfeszítéstől lihegve leült. Aggódott, hogy mi lesz, ha egy nap már nem bírja ugyanezt megtenni. Egy zsíros hajtincs a férfi arcába hullt, és ő gyengéden félresimította az ujjával. Egyikük élete sem úgy alakult, ahogy elképzelte, de ő rászánhatja a magáit arra, hogy megőrizze azt a keveset, ami maradt. Az emberek elfordították az arcukat, ha szembe jöttek vele az utcán, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy ne lássa meg a szemükben a szánalmat. Anders város szerte hírhet volt, és oszlopos tagja az anonim alkoholisták helyi körének. Időnként holt részegen végig tántorgott a városon, és ordítva szidalmazott mindenkit, aki a szem elé került. Ő gyűlöletet kapott, az asszony szánalmat. Valójában fordítva lett volna helyes. Ő volt a gyűlöletes, és Anders a szánalomra méltó. Az ő gyengesége formálta ilyenné az életét. De többé nem lesz gyenge. Órákig ült ott, a homlokát dörsölve. A férfi néha forgolódott álmában, de az érintés megnyugtatta. Odakint az élet ment a maga útján, de bent a szobában megállt az idő. A hétfő fagypont feletti hőmérsékletet és súlyos esőfelhőket hozott. Erika mindig óvatosan vezetett, de most még lassabban ment, hogy legyen ideje reagálni, ha esetleg megpördülne. Az autópályára érve az út minősége javult, úgyhogy egy kicsit felmert gyorsítani. Délre beszélt meg találkozót Henrik Wignerrel, de korán elindult félbakából, és rengeteg ideje volt még beérni Göteborgba. Első ízben azóta, hogy meglátta Alexet abban a jéghideg fültőszobában, elgondolkozott az Annával folytatott telefonbeszélgetésen. Nehezen tudta elképzelni, hogy a húga tényleg el akarja adni a házat. Végül is az volt a gyerekkori otthonuk. A szüleiknek ez biztos nem tetszene. De Lucas... lucas minden kitelik. Sürkősen meg kellett tudnia, milyen helyzetben van jogi szempontból. Addig felesleges idegeskednie, és most különben is a beszélgetésre kell koncentrálnia Alex férjével. Terelte vissza a gondolatait úti céljára. Henrik Wigner hangja megnyerő volt a telefonban, Persze, jöjjön csak át, válaszolta készségesen, és kérdezzen Alexandráról, ha a szüleinek olyan fontos az a megemlékezés. Most talán szerezhetné mi képet arról, gondolta Erika, milyen volt Alex felnőttként. Az iskolában ő és Alex az első naptól fogva elválaszthatatlanok voltak egymástól. Erika rettenetesen büszke volt rá, hogy Alex őt választotta barátjának mert ez a lány mindenkit, aki a közelébe került, mágnesként vonzott. Mindenki Alex-el akart lenni, akit azonban teljesen hidegen hagyott a népszerűsége. Zárkózott volt, ugyanakkor olyan magabiztosságot sugázott, amit Erika most felnőttként visszagondolva nagyon különösnek talált egy gyerek részéről. És valóban ő volt az, aki a barátjául választotta Erikát. Erika nem ismert volna közeledni hozzá, Sülve-főve együtt voltak, egészen egy évvel azelőttig, hogy Alex elköltözött, és örökre eltűnt az életéből. Alex egyre inkább visszahúzódott, Erika pedig órákat töltött a szobájában egyedül, a barátságukat gyászolva. Aztán egy nap, amikor becsöngetett Alexékhez, senki nem nyitott ajtót. 25 év után is jól emlékezett a fájdalomra, amit akkor érzett, mikor megértette, hogy Alex elköltözött, anélkül, hogy elköszönt, vagy akár csak szólt volna neki. Még most sem tudta, mi történhetett. Gyerekként magát okolta mindenért, úgy gondolta, hogy Alex ráunt. Erika óvatosan, kisé nehézkesen manőverezett keresztül Göteborgon, szárő irányába. Miután itt tanult négy évig, nagyjából ismerte a várost, de akkoriban nem volt autója, így hát ilyen szempontból Göteborg még mindig fehérfolt volt a számára. Szerencsére Henrik jól elmagyarázta az utat, baj nélkül oda talált. A ház minden várakozását felülmúlta. Hatalmas, századfordulós fehér villa volt, kilátással a vízre, a kertben meleg nyári estéket idéző kis kerti pavilonnal. A kertet most vastag hótakaró borította. Erika végighajtott egy fűszvákkal szegélyezett sétányon, majd át a magas, kovácsolt vaskapun, be a kavicsos udvarra. Kőlépcső vezetett fel a tömör tölgyfa ajtóhoz. Nem volt csengő. A masszív kopogtatóval kellett bezörgetnie. Már-már arra számított, hogy egy szobalányjal találja magát szemben, keményített kötényben és fityulában, de egy férfi állt az ajtóban, akiről azonnal tudta, hogy csak Henrik Wigner lehet. Szemtelenül jóképű volt, és Erika most örül csak igazán annak, hogy fordított egy kis extra időt a megjelenésére, mielőtt elindult. Belépett a halba, amely nagyobb volt, mint az ő egész stokholmi lakása. Erika Falk Henrik Ha jól emlékszem, nyáron találkoztunk. Abban az étteremben, ott az Ingrid Merkban téren. Tényleg, a Briggamban. Amilyen időnk most van, mintha soha nem is lett volna nyár. Henrik elmormogott valami udvarias választ. Lesegítette a kabátját és mutatta az utat a halból nyíló szalomba. Erika óvatosan leült egy díványra. Nem sokat értett az antik bútorokhoz, de azt ő is látta, hogy a dívány nagyon régi és valószínűleg nagyon értékes. Igent mondott, amikor Henry kávéval kínálta, és amíg a férfi annak elkészítésével foglalatoskodott, és a pocsi időről beszélgetett vele, megállapította magában, hogy nem látszik különösebben összetörtnek. Persze, tudta, hogy ez nem jelent semmit. Az emberek nem egyformán gyászolnak. A férfi tökéletesen vasalt vászonnadrágot és kék Ralph Lauren inget viselt. A haja sötét, majdnem fekete volt, a frizurája elegáns. Sötét barna szeme enyhén délies külsőt kölcsönzött neki. Henrik és Alex igazi álompár lehettek. szép ez a ház! A Wigner család négy nemzedék óta él itt. Az apai dédapám építette még a múlt század elején és azóta is a miénk. Ha ezek a falak beszélni tudnának, széles gesztust tett a kezével, és Erikára mosolygott. Biztos furcsa érzés lehet, hogy körülveszi a családja története. Igenis, meg nem is. De minden esetre nagy felelősség. Őseim nyomdokában, meg ilyesmi. Halkan kuncogott, és egyáltalán nem tűnt úgy, mint akire olyan óriási felelősség nehezedik. Erika viszont nem találta a helyét ebben az elegáns szobában, csak fészkelődött a szemre kecses, ugyanakkor kényelmetlen díványon. Végül is kihúzódott egész a peremre, és óvatosan szűrtsölgette a kávéját az apró csészéből. Megpróbált ellenállni, amikor az asztalon megjelent a tál, de rövid úton elvesztette a vastag szelet piskótával folytatott párbajt. Alex imádta ezt a házat. Erika eddig azon tépelődött, hogy vezesse elő, miért is jött tulajdonképpen. Most hálás volt Henriknek, hogy ő hozta szóba Alexet. Mennyi ideje éltek itt? Amióta összeházasodtunk. Tizenöt éve. Párizsban találkoztunk, ahol mindketten tanultunk. Ő művészettörténetet hallgatott. Én megpróbáltam összekaparni valami pénzügyi tudást, hogy majd irányíthassam a családi cégbirodalmat. Annyit sikerült is. De éppen csak. Erika erősen gyanította, hogy Henry Quikner soha semmit nem végzett el, éppen csak. Az esküvő után rögtön hazaköltöztünk ebbe a házba. A szüleim mindketten meghaltak, a ház üresen állt, amíg én külföldön voltam, s alexel rögtön elkezdtük felújítani. Azt akarta, hogy minden tökéletes legyen. Minden, ami a házban van, a tapéta, a szőnyegek, a bútorok, vagy mindig is itt volt és fellett újítva, vagy Alex szerezte be. Járta a régiségboltokat, és egy rakás régi fényképet átnézett hozzá, hogy minden úgy fessen, mint Tédapám korában. Közben a galériáját is igyekezett tető aláhozni. Még most sem értem, hogy volt ennyi ideje mindenre. Tudja, ő nem csak gyönyörű volt, de a kisújja hegyéig tökéletességre törekvő is. Akik nem ismerték, hiúnak nézhették, de ennek az volt az oka, hogy nem egykönnyen engedett valakit közel magához. Olyan ember volt, akinek a megismeréséért meg kellett küzdeni. Erika pontosan értette, miről beszél. Alex tartózkodó viselkedése már gyerekként rásütötte a bélyegét ám rendszerint épp azok a lányok viaskodtak leginkább, hogy mellé ülhessenek, akik ezt terjesztették róla. Ezt pontosan hogy érti? kérdezte mégis. Harry kinézett az ablakon, és első ízben, amióta belépett a Wigner házba, Erika, mintha érzelmeket látott volna rajta. A maga útját járta. Senki más nem vett figyelembe. Nem gonoszságból, Alexben egy szikrányi gonoszság sem volt, hanem Egyszerűen így kellett tennie. A feleségem számára mindennél fontosabb volt, hogy elkerülje a bántást, a csalódásokat. Ezzel viszont az volt a baj, hogy aki senkit nem enged be a falon belülre, attól félve, hogy esetleg ellenség, az kirekezti a barátait is. Elhallgatott. Aztán Erikára nézett. Sokat beszélt önről. Erika nem tudta leplezni a meglepetését. Abból, hogy a barátságuknak vége szakadt, inkább arra következtetett, hogy Alex számára megszűnt létezni. Különösen jól emlékszem egy valamire. Azt mondta, maga volt az utolsó igazi barátja. Az utolsó tiszta barátság. Egészen pontosan így mondta. Ezért mondok el magának olyasmiket Alexről, amiket senki másnak. Az eltelt évek dacára a feleségem még mindig nagyon szerethette magát. És ön... bocsánat, ön szerette őt? A világon mindennél jobban. Alexandra volt az életem. Ám meg kell, hogy mondjam, ő ezt sohasem vette észre. Ha észreveszi, még ma is élne. Itt volt a válasz az orra előtt, de nem volt hajlandó meglátni. A feleségem furcsa keveréke volt a bátorságnak és a gyávaságnak. Birgit és Karl-Erik nem hiszi, hogy öngyilkos lett. Tudom, tudom. Úgy gondolják, hogy én sem hiszem, de őszintén szólva fogalmam sincs, hogy mit higgyek. Több mint tizenöt évig éltünk együtt, mégsem ismertem igazán. Még mindig száraznak és tárgyilagosnak tűnt a hangja. A hangszínéből ítélve az időjárásról is beszélhetett volna, de Erika ráérzett, hogy a férfi mélyen gyászolt, csak nem tette közszemlére, mint Birgit és Kárleli Carl Azt is érteni vélte, hogy nem csak a feleségét gyászolja, hanem a mindörökre elszalasztott esélyt is, hogy úgy megszerettesse magát az asszonyjal, mint ahogy ő szerette. Azt mondta, gyáva is volt, de mitől félt? Ezerszer föltettem már magamnak ezt a kérdést. Sejtelmem sincs. Ahogy megpróbáltam erről beszélni vele, bezárkózott. Mintha lett volna valami titka, amit nem oszthatott meg senkivel. Vagy ez nagyon furá hangzik? Minden esetre, mivel nem tudom ezt a titkot, azt sem tudom megmondani, képes lehetette arra, hogy megölje magát. Milyen volt a kapcsolata a szüleivel és a testvérével? Hogy is mondjam... A férfi sokat gondolkodott a válasz előtt. Feszült. Mintha folyton egymás körül ólákodtak volna. Az egyetlen, aki kimondta, mit gondol, a huga, Julia volt, aki egyébként elég furcsa valaki. Mindig, mintha egy másik párbeszéd is folyt volna a mögött, amit kimondtak. Nem tudom, hogyan magyarázzam. Mintha kódolva beszéltek volna, és én nem kaptam volna meg hozzá a kulcsot. Hogy értette, hogy Júlia furcsa? Mint nyilván ön is tudja, Birgit elég későn szülte meg Júliát. Már jóval elmúlt negyven. Nem tervezett már gyereket. Úgyhogy Júlia mindig olyan volt, mint egy kakuk fióka. És nem lehetett könnyű neki egy olyan nővérrel, mint Alex. Júlia nem volt szép kislány. Felnőttkorára korára sem lett vonzóbb, és hát ön is tudja, hogy nézett ki Alex. Birgit és Karlerik mindig csak rákoncentráltak, Júliát egyszerűen elfelejtették. Ezen ő úgy tette túl magát, hogy befelé fordult. De én kedvelem, határozottan van benne valami. Csak remélni tudom, hogy egyszer valaki veszi a fáradtságot és megkeresi azt a valamit. Hogy reagált Alex halálára? Egyáltalán milyen volt a kapcsolatuk? Erről inkább birgitett vagy Kárleriket kéne megkérdeznie. Én már több mint hat hónapja nem láttam Juliát. Tanárképzőre jár fent éjszakon, Ümeóban, és nemigen szeret kimozdulni onnan. Legutóbb még karácsonyra sem jött haza. Az alex való kapcsolatát illetően pedig, nos, mindig is bálványozta a nővérét. Alex már elkezdte a bentlakásos iskolát, amikor ő megszületett, és keveset volt otthon, de olyankor Júlia úgy járt a nyomában, mint egy kiskutya. Erika érezte, hogy a beszélgetés a végéhez közeledik. Felállt és kezet nyújtott. A férfi két kezébe fogta az övét, s néhány pillanatig tartotta, mielőtt elleresztette. Kikísérte őt az ajtóig. Azt hiszem, benézek a galériába is, mondta Erika. Akkor felhívom a barátnőjét, bejelentem magát. Tudja, együtt nyitották a galériát. Transzín bizsúval, még Párizsban az egyetemen ismerkedtek meg, vagyis most már... Sandberry a neve. Mielőtt gyerekeik lettek, sokat jártunk össze. Valószínűleg most is ott van a galériában. Amint kiszállt az autóból, leszakadt az ég. A galéria a fő bevásárló utcával az Aveninnel párhuzamos Kalmasgatanon volt, de amikor fél órai keresés után sem talált parkolóhelyet, Erika feladta és a hédenen állt meg. Így sem volt nagy út, de szakadt az eső, és természetesen nem hozott magával esernyőt. Átsietett az Aveninen, épp csak elkerülve a Mölndál felé robogó négyes villamost. Elhagyta a valandot is, ahol annyi estét töltött el kurában, majd balra fordult a kalmasgatanon. A gallery abstrakt hatalmas kirakata bal oldalon volt. Az ajtó fölött megcsendült egy kis harang, amikor belépett. A padlót, a falakat és a mennyezetet is fehérre festették, hogy a falon lógó alkotások jobban érvényesüljenek. A terem túlsó felében nem volt nehéz azonosítania Alex francia társát. Hevesen gesztikulálva tárgyalt valakivel, elbűvölő akcentussal. Azonnal itt leszek, addig nézen körül, népet hozzá. Erika tette, amit mondott. Hátra kézzel, szép, lassan végigsétált a termen a festményeket nézegetve. Kockák, négyzetek, körök, meg mindenféle fura formák. Absztrakt képek, ahogy a galéria neve is jelezte. Erika próbálta azt látni, amit az értőközönség lát, de kénytelen volt beletörődni, hogy ez meghaladja az ő felfogó képességét. Egy hatalmas, vörös alapszínű festményt nézegetett, amit sárgával osztottak szabálytalan mezőkre, mikor meghallott a fránc kopogását a kőpadlón. Ez egy különösen remek munka. Valóban, lenyűgöző. De hogy őszinte legyek, nem igazán vagyok otthon a művészetben. Van Gogh napraforgói nagyon tetszenek, de nagyjából eddig is terjed a tudásom. Franzin elmosolyodott. Maga biztosan Erika. Harry gép most hívott és szólt, hogy ide tart. Felé nyújtotta a finom, törékeny kezét. Erika siát vele törölte az esővizet a sajátjáról, mielőtt megszorította. Alacsony volt és karcsú, azzal az eleganciával, ami a francia nők saját szabadalma. Erika a magas 173 ével óriásnak érezte magát mellette. Francszín hátra fésülte holló fekete haját és konyban fogta össze a tarkóján. Testhez álló fekete ruhát viselt. A szint talán kollégája és barátnője halála miatt választotta. Kevés minket használt, azt viszont tökéletesen. Egy konyhasarokhoz vezette Erikát. Az apró asztalka mellett csak két széknek maradt hely. Ahogy Erika leült, már előtte is állt a gőzölgő kávé. A gyomra tiltakozott a Henriknél elfogyasztott mennyiség után, de tapasztalatból tudta, hogy az embereket kávés csészével a kezükben valamiért sokkal könnyebb szóra bírni. Ha jól értettem, amit Henri mondott, Alex szülei felkérték magát, hogy írjon róla egy megemlékezést. Így van. Azonban az utóbbi 25 évben alig találkoztam a ezért mielőtt belekezdek az írásba, meg kell tudnom egyet arról, hogy milyen ember volt ő. Ön újságíró? Nem, életrajzokat írok. Ezt most csak azért csinálom, mert Birgit és Kárlerig megkértek rá. Ezen kívül én voltam az, aki megtalálta, vagyis majdnem én. És valahogy úgy érzem, nekem is szükségem van arra, hogy kapjak egy képet Alexről, egy élő képet. Nagyon fúrsa hangzik? Nem, egyáltalán nem. Szerintem fantasztikus, hogy ennyi fáradtságot vállal Alex szülei kedvéért, és persze Alex kedvéért is. Francin áthajolt az asztal fölött, és kezét Erika tette. Henry arra is megkért, hogy a lehető legőszintébben válaszoljak a kérdéseire. Tökéletesen beszélt svédül. Csak az erreket pörgette kicsit lágyabban, és Erika azt is észrevette, hogy inkább a franciás Henryt használja a Henryk helyett. Ugye Párizsban ismerte meg Alexet? Igen, együtt tanultunk művészet történetet. Már a legelső napon összefutottunk. Olyan magányosnak látszott, és én is annak éreztem magam. A többi már történelem, ahogy mondani szokás. Ez mennyi ideje volt? Nézzük csak... Alex és Henry ősszel ünnepelte a 15. házasság évfordulóját, úgyhogy 17 éve. Ebből 15 évig vezettük együtt azt a galériát. Elhallgatott, majd rágyújtott, mivel nagyon meglett Erikát. Valahogy nem gondolta volna, hogy Francine dohányzik. A cigaretta enyhén remegett a kezében, miközben meggyújtotta, majd mélyet szívott belőle, anélkül, hogy Erikára nézett volna. Nem aggódott, hogy hol lehet? kérdezte Erika. Már egy hete ott feküdt, amikor rátaláltunk. Most jutott eszébe, hogy Henriknek elfelejtette feltenni ezt a kérdést. Tudom, hogy különösen hangzik, de ne! Alex tétovázott egy kicsit. Alex mindig a maga útját járta. Néha nagyon idegesítő tudott lenni, de azt hiszem az évek alatt hozzászoktam. Nem ez volt az első eset, hogy csak úgy eltűnt egy időre. Utána mindig úgy jelent meg, mintha mi sem történt volna. Viszont amikor otthon maradtam szülni, ő vezette egyedül a galériát. Tudja, néha még mindig arra gondolok, hogy most is ez lesz. Majd egyszer csak besétál az ajtón. Persze, tudom, hogy ezúttal nem fog. Egy könnycsepp jelent meg a szemes arkában. Nem, nem fog. Erika diszkréten a kávés bámult, amíg Francine megtörölte a szemét. És Henrik hogy reagált olyankor, amikor Alex csak úgy fogta magát és eltűnt? Hiszen beszélt vele. Nem tudta elképzelni, hogy Alex bármi rosszat tehet. Henry az elmúlt tizenöt évet az ő istenítésével töltötte. Szegény Henry. Miért szegény? Alex nem szerette. Erre előbb vagy utóbb ő is rájött volna. Elnyomta a cigarettáját és rágyújtott a következőre. Hiszen elég ideje éltek már együtt, biztosan nagyon jól ismerték egymást, mondta Erika. Nem hiszem, hogy bárki is igazán ismerte Alexet. Habár valószínűleg én jobban, mint Henry. Ő egyszerűen nem volt hajlandó levenni azt a bizonyos rózsaszín szemüveget. Henriknek volt egy különös megjegyzése. Úgy fogalmazott, Alex mintha mindvégig rejtegetett volna előle valamit. Hmm... Ez meglepően pontos észrevétel, emelte meg Francine tökéletes vonalú Talán kisé alábecsültem Henryt. Mindig is sejtettem, hogy eltitkol valamit, de halvány fogalmam sincs róla, mi lehetett az. Akármilyen jó barátok voltunk is, volt egy pont, ahol Alex azt mondta, eddig és ne tovább. Én ezt elfogadtam, de Henry nem. Előbb-utóbb belerokkant volna. Inkább előbb. Miért? Franci habozott. Felfogják őt boncolni, ugye? Erikát meglepte a kérdés. Igen, az öngyilkosokat mindig felszokták. Miért kérdezi? Mert így tudom, hogy amit most elfogok mondani, az így is úgy is kiderül. Legalább könnyebb lesz a lelkiismeretem. Óvatosan elnyomta a cigarettát. Erika feszülten várt, de Francine előbb a harmadikra. Az ujján nem látszott az erős dohányosokra jellemző sárgás elszíneződés, amiből Erika sejtette, hogy általában nem szívenyit. Gondolom, tudja, hogy az utóbbi fél évben Alex sűrűbben járt vissza Fjelbakkába. Persze, az ilyen kisvárosokban gyorsan terjednek a hírek. A plegyka szerint majdnem minden hétvégét ott töltött egyedül. Ez azért így nem egészen igaz. Francine megint elhallgatott. Erika leküzdötte a késztetést, hogy felugorjon, és addig rázza ezt a nőt, amíg ki nem köpi végre, amit mondani akar. Találkozgatott ott valakivel. Tulajdonképpen nem ez volt az első eset, hogy viszonya volt a férje mellett, de most először tűnt úgy, mióta csak ismerem, hogy majdnem elégedett volt. Nem lehetett öngyilkos. Valaki meggyilkolta, efelő semmi kétségem sincsen. Mitől ilyen biztos ebben? Mert terhes volt. Erre a válaszra Erika nem számított. Henrik tud erről? Nem tudom. Minden esetre a gyerek nem az övé volt. Ilyen értelemben már évek óta nem éltek együtt, és amikor még igen, Alex akkor sem akart gyereket Henriktől. A gyerek apja tehát az a másik férfi, akárki is az. Ő nem mondta ki az? Nem, ennyire nem fogadott a bizalmába. Már az is meglepett, hogy beszélt a gyerekről. Nem lehetett öngyilkos, hiszen sugárzott a boldogságtól, egyszerűen nem bírta magában tartani a nagy hírt. Most először láttam egy igazán életvidám alexandrát. és volt egy olyan érzésem is, hogy megpróbálja rendezni a múltját. Nem tudom pontosan miért, de néhány aprójából jelből valahogy erre következtettem. A galériába vezető ajtó kinyílt, és hallották, hogy valaki a nedves havat veri le a cipőjéről. Francine felállt. – Mennem kell. Remélem segítettem valamit. – Igen, köszönöm. Egy óriási kék alapon fehér négyzetet ábrázoló festmény előtt megálltak és kezet fogtak. – Csak érdeklődésképpen, mennyiért kellene el ez a kép? – Öt, tízezer korona? Francine mosolygott. – Inkább ötven. – Erika halkan füttyentett. Na látja, művészet és jó borok. Ehhez a kettőhöz sosem fogok érteni. Én meg egy bevásárló listát is alig tudok megírni. Mindenki másban jó. Nevettek, majd Erika szorosabbra húzta magán még mindig nedves kabátját, és kilépett az esőbe. Az eső latyakká változtatta a havat. Miután elvesztegetett fél órát arra, hogy kikeveredjen Hiszingenből, a hová egy tévedés folytán jutott, most Uddevallához közeledett. Mivel egész nap egy falatot sem evett, a vásárló központán lefordult az E6-osról és betért egy McDonald'sba. A parkolóban ülve gyorsan bekebelezett egy sajtburgert, és kisvártatva már újra az autópályán haladt. Persze a Henrikkel és Francinnel folytatott beszélgetés járt az eszében. Ki lehet az apja Alex gyermekének? Francin ugyan kizárta, hogy Henrik lenne az, de senki nem lehet teljesen biztosabban, hogy mi folyik mások hálószobájában, így Erika ezt a lehetőséget sem vetette el. Ha mégsem ő, akkor az a kérdés, hogy ez az a férfi, akivel Alex fielbakkában találkozgatott, vagy esetleg Göteborgban volt egy szeretője? Minden esetre nagyon úgy néz ki, hogy Alex kettős életet élt. Tette, amihez kedve volt, és egyáltalán nem érdekelte, hogyan hat mindez a körülötte élőkre, különösen Henrikre. Francine nehezen értette meg, hogy mehetett bele ilyen körülmények között Henrik a házasságba. Azt is gyanította, hogy Francine megvetette őt ezért. Erika persze értette, hogyan is működik ez. Elég régóta figyelte a húga és Lucas házasságát. Ami a legjobban zavarta Anna cselekvő képtelenségében az az volt, hogy nem tudta eldönteni, nem felelőse részben ő is azért, hogy a húgából hiányzik az önbecsülés. Ő már öt éves volt, amikor Anna megszületett. Az első pillanattól kezdve próbálta megvédeni a kis húgát a valóságtól, amit ő láthatatlan sebként hordozott magával. Azt akarta, hogy Anna soha ne érezze magát magányosnak és kitaszítottnak az anyai szeretet hiánya miatt. Az öleléseket és kedves szavakat, amiket Erika nem kapott meg az anyjától, megadta Annának. Anyai szeretettel vigyázott a kistestvérére. Annát könnyű volt szeretni. Elfogadott mindent, ahogy volt, sőt, igyekezett az élet minden pillanatában örömét lenni. Anna pedig körül aggódta, és sokszor eszébe jutott, hogy talán túlságosan is. Amikor Anna találkozott lúkással könnyű prédává vált. Elbűvölte a vonzó külső, de nem vette észre a mélyben fortyogó erőket. A férfi lassan minden életörömöt és önbizalmat kijölt belőle, a hiúságára játszva. Most madárként ült Stockholm kalickájában, és nem volt ereje hozzá, hogy beismerje a tévedését. Erika nem tehetett mást, mint hogy vár és elérhető marad. Nem mintha neki magának olyan nagy szerencséje lett volna a kapcsolataival. Egy sor szakítás és megszegett ígéret volt már a háta mögött. Rendesen ő volt az, aki megszegte őket. Valami megszakadt, amikor a kapcsolat eljutott egy bizonyos pontig. Olyan pánik tört rá, hogy alig kapott levegőt. Ki kellett szállnia és vissza sem nézve tovább menni. Ugyanakkor családra is gyerekekre vágyott. Harmincöt éves volt, és az évek csak teltek. Fenébe is. Egész nap sikerült elnyomnia magában, hogy húgára és arra a borzasztó férjére gondoljon, s most megint rá kellett jönnie, milyen sebezhető ebben az ügyben. Úgy érezte, muszáj a nap hátralévő részét pihenéssel töltenie, anélkül, hogy akár Lukasz, akár Alexandra Wikner járjon az eszében. Kiválasztott egy számot a mobil jagyors hívójából. Szia, Erika vagyok. Otthon lesztek este, gondoltam beugrom. Don fölnevetett hogy itt hol leszünk-e? Te nem tudod, mi van ma? Ezután riasztóan tökéletes csend támadta vonal másik végén. Erika törte a fejét, de semmi különleges nem jutott eszébe, aminek aznap este kellett volna lennie. Sem ünnep, sem születésnap. Don és Pernilla nyáron esküdtek, úgyhogy házassági évforduló sem lehet. Nem, fogalmam sincs. Mi? A telefonból mély sóhaj hallatszott. Hát ma van a svéd fehér orosz, a férfi érezte, hogy Erika még most sem tudja, miről van szó, és újra felsóhajtott. – Téli olimpia van, Erika, olimpia, te ilyesmiről nem tudsz. – Ja, az a hoki meccs, hát persze, hogy tudok róla, azt hittem azon kívül gondoltál valamire. Olyan hangon beszélt, amiből nyilvánvaló volt, hogy fogalma sincs az esti meccsről. Mosolygott, mert tudta, hogy Don szó szerint a haját tépi ilyen istenkáromlás hallatán. Sportban nem ismert tréfát. De azért átmegyek, és veled együtt nézem, ahogy Szálmíny áttöri az orosz védelmet, és... Szálmény? Hát hány éve visszavonult már, te szórakozol velem? Mondd, hogy csak szórakozol velem! Persze, hogy szórakozom, ennyire nem vagyok hülye. Szundint fogjuk nézni. Na most elégedett vagy? Amúgy állati jó Újabb nehéz sóhaj. Ezúttal azért a szentségtörésért, hogy képes volt a hokinak ezt a félistenét olyan jelzővel illetni, aminek nem volt köze a sporthoz. Jó, gyere, de nem ám az lesz, mint múltkor. Semmi lócsogás arról, hogy milyen szexisek a játékosok lábszárvédőben. Arról meg végképp nem, hogy hordanak-e szuszpenzort és húznak-e rá alsógatyát. Értve vagyok? Erika elnyomta a nevetést és komolyan válaszolt. Cserkész becsület szavamradon. A férfi felhődült. Te nem is voltál cserkész? Nem hát. Azzal kinyomta a telefont. Don és Pernilla egy viszonylag új sorházban lakott Falkelidenben. A házak a Rabeküllen-Domb oldalán sorakoztak, és olyan egyformák voltak, hogy alig lehetett megkülönböztetni őket egymástól. Főleg kisgyerekes családok költöztek ide, elsősorban azért, mert a házak nem a tengerre néztek, ezért nem olyan szédítő összegért árulták őket, mint a parthoz közelebb fekvőket. Sétához hideg volt, de az autó is makacsul tiltakozott, amikor megpróbálta felhajszolni a jeges, alig felszórt domboldalon. Megkönnyebbült sóhajjal fordult be az utcába, ahol Don és Pernilla lakott. Erika becsöngetett, mire apró lábak dobogása hallatszott odabentről, és egy kislány nyitott ajtót olyan pizsamában, ami a lábfejét is borította. Liszen volt az, Don és Pernilla legkisebb gyereke. Malin, a középső lány, feldühödött azon, hogy Liszen nyitotta ki az ajtót, és a civakodásnak csak Pernilla szigorú hangja vetett véget a konyhából. Belinát, a 13 éves legnagyobb lányt, Erika a téren látta bejhedző álló robogóval furikázó kölykök társaságában. Don és Pernilla láthatóan nemigen unatkozott. Pernilla egy puszita szakácsnak feliratú kötényben csak kiintegetett a konyhából. Erika folytatta útját a nappaliba, tudván, hogy ott találja Dont, szokás szerint elterpeszkedve a díványon lábát feltéve az üveg dohányzó asztalra. Ahó! Látom, a hímsoviniszta disznó lazít egyet, míg a ház úrnője odakint kürcöl a konyhában. Szia, Erika! Igen, tudod, a legtöbb nőt gatyában lehet rázni, ha megmutatják nekik, hogy ki az úraháznál, és vasmarokkal irányítják. Erika legyintve telepedett mellé a fekete bőrdibányra. Otthonosan ő is feltette a lábát az asztalra, s meghit, csendben nézték végig a négyes csatorna híradóját már nem először tűnődött el rajta, hogy vajon ő is képes lenne így érdegélni Donnal. Don volt az első nagy szerelme. A gimnáziumi évek alatt elválasztatatlanul együtt voltak, de aztán mást akartak az élettől. Don fjelbakkában akart maradni, hogy halász legyen, mint az apja és a nagyapja. Erika viszont alig várta, hogy ott a kisvárost. Úgy érezte megfulladott, mást tartogat számára a jövő. Miután elköltözött Göteborgba, egy ideig még együtt maradtak, de az életük más irányt vett. A fájdalmas szakítás után sikerült baráti kapcsolatot kialakítaniuk, ami most, majdnem 15 évvel később is működött. Pernilla úgy lépett be Don életébe, mint egy meleg ölelés, mikor a férfi még azon búslakodott, hogy nem lehet erikával közös jövőjük. Ott volt, amikor a legnagyobb szükség volt rá, és imádatával betöltötte az Erika után maradt űrt. Erika számára is fájdalmas volt a dont mással látni, de belátta, hogy ez előbb vagy utóbb úgy is megtörtént volna. Most meg itt a három kislány. Kezdetben nehéz volt súrlódások nélkül fenntartani a barátságot. Pernilla gyanakodva féltékenyen méregette Erikát. Aztán lassan, de biztosan Erika meggyőzte, hogy nem hajt a férjére, és Liszennek még a keresztanya is ő lett. A vacsora tálalva! Don és Erika feltápászkodott, és kiment a konyhába, ahol Pernilla az asztalra tette a párolgó ragút. Csak két szemére terített, mire Don kérdően felvonta a szemöldökét. Én már ettem a gyerekekkel. Lássatok hozzá, én addig ágyba dugom őket. Neki kezdett a gazdag harragunak. Na és mi van veled? Hetek óta nem láttunk. Hát, alakulnak a dolgok, de most úgy tűnik lesz egy kis veszekedés a ház miatt. – Ezt hogy érted? – nézett fel meglepetten a tárnyérjából, don. Te is és Anna is imádjátok azt a házat, csak meg tudtok egyezni. – Vele igen, de ne hagyd ki a számításból, Lükást. Pénzszagot érez, és valószínűleg nem lesz képes megállni, hogy kihagyjon egy ekkora lehetőséget. Soha nem adott Anna véleményére, és nem is visszem, hogy ezúttal másképp lenne. – A szemét láda, de behúznék neki egyszer. Nyomatéképpen az öglével verte az asztalt, bár amennyire Erika tudta, sosem emelt még kezet senkire. Egyelőre nem akarok túl sokat mondani, nem tudom pontosan mi a helyzet. Holnap felhívom Mariannét, egy barátnőmet és megbeszélem vele, milyen esélyem van, hogy megakadályozzam az eladást. De ma nem akarok erre gondolni. Különben sem érdekelnek most az anyagiak. Hirtelen, annyi minden történt. Igen, hallottam, mi becsöppentél. Milyen volt így megtalálni valakit? Szomorú és borzasztó. Remélem, hogy soha többé nem kell ilyesmit átelnem. Mesélt a cikről, amit meg kell írnia, és a beszélgetésről Alexandra férjével és munkatársával. Don csendben figyelt. Azt nem értem, hogy miért a legfontosabb embereket zárta ki az életéből. Látnát kellett volna a férjét. Bálványozta őt. Don hirtelen félbeszakította. Erika olyan három másodperc múlva kezdődik a meccs, és bocsás meg, de most inkább arra vagyok kíváncsi, mint a te elemzéseidre. Mariáns van az egyetem óta Erika jó barátja volt. Együtt tanultak irodalmat, de negyed év vége felé Marianne rájött, hogy a könyvtárosság mégsem élet álma, és átváltott a jogra. Mint kiderült, jól döntött, és mostanra egy közismert göteborgi ügyvédi iroda történetének legfiatalabb alkalmazottja volt. Az első csengetésre felvette a telefont, s amikor Erika a rég hallott barát, hogy léte iránt érdeklődött, rögtön megérezte, hogy Erika nem csak ezért hívta. Szóval mit tehetek, érted? Hallom a hangodon, hogy valami nyomja a szíved, úgyhogy halljuk. Eléggé szégyellem magam, hogy annyi ideig nem kerestek és most is azért, mert a segítséget kéne. Jaj, ne butáskodj! Mit segítsek? A birtokkal van valami probléma? Eltaláltad. Erika konyhaasztalnál ült, és a levéllel babrált, ami a reggeli postával érkezett. Anna, vagyis inkább Lukász el akarja adni a fiel házat. – Micsoda! Marian szokásos nyugalma szinte felrobbant. – Hát nem tudja, mit jelent neked az a ház? Mi az Isten képzelez magáról? Erika úgy érezte, hogy valami hirtelen elpattant benne, és sírva fagadt. – Na, mi a baj? Szeretnéd, hogy oda menjek? Estére ott lehetek. Borzasztó kedves tőled, de jól vagyok, tényleg. Csak kicsit kijutott a dolgokból mostanság. Mama és papa dolgait is elég nyomasztó volt rendbe tenni. A könyvemmel is le vagyok maradva, és akkor most itt van ez a dolog a házzal. És mindennek a tetejében pénteken holtan találtam a legjobb gyerekkori barátnőmet. Egyszerre kitört belőle a hisztérikus nevetés. Eltartott egy ideig, mire összeszedte magát. Jól hallottam? Azt mondtad? Holtan? Jól hallotta sajnos. Bocs, biztos szörnyen hangzott, hogy nevettem. Csak ez így túl sok egyszerre. Alexandra Wignerről van szó. Öngyilkos lett a családi házuk fürdőkádjában, itt Fjálbakkában. Szerintem ismerhetted is. A férjével, Henrik viknerrel a legmagasabb göteborgi körökben forogtak, akikkel mostanában te is haverkodsz. Elmosolyodott, és tudta, hogy a vonal másik végén Marianne is ezt teszi. Egyetemista korukban Marianne Göteborg Majorna nevű részében lakott, és a munkások jogaiért harcolt. Henrik Wikner, persze, tudom ki az. Van is már közös ismerősünk, de személyesen még nem találkoztam vele. Azt mondják, könyörtelen üzletember. Olyan fajta, aki reggel éhgyomorra kirúg száz dolgozót, és még maradét vágya reggelizni. A feleségének meg valami butikja volt, vagy milyen? Galériája. Absztrakt művészeti. Nagyon megütközött azon, amit Marian Henrikről mondott. Erika jó ember ismerőnek tartotta magát, és Henrik egyáltalán nem tűnt számára könyörtelen üzletembernek. Ejtette az Alex témát, és arról kezdett beszélni, amiért valójában telefonált. Kaptam majd levelet Lukász ügyvédjétől. Pénteken találkozni akarnak velem Stockholmban, hogy megbeszéljük mama és papa házának az ügyét, és nekem lövésem sincs a jogi dolgokhoz. Lukás tényleg rákényszeríthet az eladása. Érezte, hogy az alsó ajka megint remegni kezd, és vette egy mély levegőt, hogy megnyugodjon. A konyhaablakon túl az vizén ragyogott a jégpáncél az elmúlt napok esőzései és az éjszakai fagyok után. Látta, hogy egy verép száll le az ablakpárkányra, és eszébe véste, hogy vegyen fagyú amit kirakhat a madaraknak. A verép kíváncsian billegette a fejét, és könnyedén megkopogtatta az ablaküveget. Aztán, megbizonyosodva róla, hogy nincs ott semmi lehető, elrepült. Én adójogi ügyvéd vagyok, nem családjogi, úgyhogy most azonnal erre nem tudok válaszolni. Tudod mit? Beszélek a szakértőkkel itt az irodában, és még ma rácsörgök. Nem vagy egyedül, Erika. Segítünk neked, megígérem. Jó volt ezt a biztatást hallani, és kicsit fényesebbnek tűnt a helyzet, mikor elköszöntek. Kényszerítette magát, hogy dolgozzon az életrajzon, de nem igen haladt. A könyvnek még több, mint a fele előtte állt, és a kiadó egyre türelmetlenebb volt. Két oldal teleírt, elolvasta, de látta, hogy trágya az egész, úgyhogy gyorsan ki is törölte több órai munkáját. Csak rosszabb kedve lett az egésztől, a munka öröme már rég a múlté volt. Inkább befejezte az Alekszandrárról írott cikket, és elküldte a Bohus Leningen címére. Melberg főfelügyelő elégedetten simogatta terjedelmes pocakját, és azon gondolkozott, ne szundítson-e egy kicsit. Alig volt tennivalója, és annak a kevésnek sem tulajdonított túl nagy fontosságot. Ám alig, hogy lehújta a szemét, határozott kobogtatás jelezte, hogy Annika Jansson, a rendőrs titkárnője szeretne valamit. – Mi van már, nem látja, hogy dolgom van? Céltalanul kotorásni kezdett az asztalán heverő papírok között, hogy elfoglalt emberben nyomását kelcse, de csak annyit ért el, hogy felborított egy csészekávét. Az elkezdett a papírok felé folyni. ő meg felkapta az első kezeügyé belső dolgot, hogy feltörölje. Történetesen az inge csücskét, amit csak elvétve tűrt be a nadrágjába. Az Isten verje meg, hát nem tanulta meg, hogy kicsit tisztelje a feletteseit és kobogjon mielőtt becsörtet? Annika inkább nem jegyezte meg, hogy pontosan ezt csinálta. A korából és tapasztalatából adódó bölcsesség azt súgta, hogy várjon csendben, míg a vihar elvonul. Ha nem tévedek, akart nekem mondani valamit, fortyogott Melberg. A Göteborgi Igazságügyi Orvostani Intézetből keresték, felelte visszafogott hangon Annika. Egészen pontosan Tort Pedersson igazságügyi orvosszakértő. Ezen a számon érheti el. Cédulát átnyújtott át, rajta egy telefonszámmal. Azt nem mondta, miért keresett? Rögtön felé lénkült. Itt az Istenháta mögött ritkán kereste bárki is az intézetből. Lehet, hogy végre valami igazi rendőri munkára is van kilátás. Elhessegette Annikát, majd a válla és fülé közé fogta a telefonkagylót, aztán sebesen feltárcsázta a kapott számot. Annika gyorsan kihátrált a szobából, és jó hangosan becsapta maga mögött az ajtót. Leült az asztalához, és mint már annyiszor, most is elátkozta a döntést, amelyel az apróska Towns hédei kapitányságra helyezték Melberget. Rossz nyelvek szerint azzal tette magát nem kívánatosság Göteborgban, hogy megerőszakolt egy őrizetbe vett menekültet. A belső vizsgálat ugyan nem jutott eredményre, ám a biztonság kedvéért azért elpaterolták Tanums hédébe főfelügyelőnek. A körzet mind a 12 ezer törvénytisztelő lakosa arra szolgált, hogy ön lefokozására emlékeztesse. Itt még ő sem tud problémát okozni, gondolhatták a felettesei. És ez a vélekedés eddig helyesnek is bizonyult. Annika korábban szívesen járt be munkahelyére, de ennek Melberg érkezésével vége szakadt. Olykor durva volt, máskor meg úgy tekintett magára, mint Isten adományára minden nő számára. Átlátszó hízelgés, fenékcsipkedés és illetlen megjegyzések is belefértek ebbe. De a főnöke leggusztustalanabb vonásának Annika azt tekintette, ahogy olyan rettenetes módon keresztbefésülte a haját a fejetetején lévő lévő folton. Megborzongott a gondolatra, hogy hogy nézhet ki a hosszúra növesztett maradékhaj, amikor nincs odafésülve. Elgondolkodott, mit akarhat az orvostani intézet, de hát hamarosan úgy is megtudja. Bertil Melberg pedig, miközben hallotta, hogy kicsöng a telefon, nézte a szobából kivonuló Annikát. Nem kicsit jó nő. Karcsú, de azért, ahol domborulni kell, ott domborul. Kár, hogy ilyen hosszú szoknyákat meg bő blúzokat hord. 37 éves. Ezt a személyi aktájából tudta. Kicsit több, mint húsz évvel fiatalabb nála, a legjobb korosztály. Az idős hölgyekkel foglalkozom más. Óvatosan megtapogatta a feje búbját. Rendben, a haja úgy áll, ahogy állnia kell. Tort Pedersen Halló, Bertil Melberg főfelügyelő vagyok, a tanumszhédei rendőrkapitányságról, keresett. Így van, a holtestről van szó, amit önöktől hoztak be, az Alexandra Wigner nevű nő. Öngyilkosságnak tűnt. Igen? Melberg felélénkült. A boncolás alapján biztosan állíthatom, hogy egészen biztosan nem az volt. Meggyilkolták. Asztalohat! Izgalmában Melberg újra feldöntötte a kávéscsészéjét, így a maradék is az asztalra ömlött. De ho honnan tudja? Mármint mi a bizonyíték rá, hogy gyilkosság volt? Átfagszolhatom a boncolási jegyzőkönyvet, de nem hiszem, hogy sokra menne vele. Inkább hadd foglaljam össze a legfontosabb pontokat. Pillanat, csak felteszem a szemüvegem. Tehát akkor nézzük. 35 éves nő, jó fizikai állapot, de ezt már tudja. Már körülbelül egy hete halott volt, de a teste jó állapotban maradt. Elsősorban a helyiség alacsony hőmérsékletének köszönhetően. A test alsó része körül képződött jég szintén segített. Mély vágások mindkét csuklói artérián, egy borotfa amit a helyszínen meg is találtak. Itt kezdtem el gyanakodni. Mindkét vágás ugyanolyan mély volt, és teljesen egyenes, ami merőben szokatlan. Kimerem jelenteni, hogy öngyilkosság esetén sosem fordul elő. Az emberek ugyanis vagy jobb, vagy balkezesek. Jobbkezes személy esetén a balcsukló névősebb sokkal mélyebb és erőteljesebb lenne, mint a másik. Aztán Megvizsgáltam mindkét kéz ujjait és a gyanón beigazolódott. A borotva penge olyan éles, hogy szinte minden esetben mikroszkopikus vágásokat hagy a bőrön. Alexandra Wichner újain azonban nem volt semmi ilyesmi. Ez arra utal, hogy valaki más hasította fel a csuklóját. Valószínűleg azzal a szándékkal, hogy öngyilkosság látszatát kelcse. Pederson tartott egy kis szünetet, majd folytatta. Ezután azt kérdeztem magamtól, hogy vihet véghez ilyet valaki anélkül, hogy az áldozat védekezne. A toxikológiai jelentés megadta a választ. Az áldozat vérében erős nyugtató maradványait találták. Ez mit bizonyít? Nem lehet az, hogy csak altatót vedd be? De, természetesen ez is lehetséges. Ám ma már rendkívül pontosan meg tudjuk állapítani a gyógyszerek és a mérgek lebomlásának sebességét. Többször elvégeztük ezt a tesztet az áldozat vérén, és mindannyiszor ugyanarra az eredményre jutottunk. Alexandra Wikner nem vághatta fel az erejét, mert amikor a szíve megállt a vérveszteség miatt, már jó ideje öntudatlan volt. Sajnos annyira még nem haladt előre a tudomány, hogy azt is meg tudja mondani, pontosan mióta. Az viszont kétségtelen, hogy gyilkosság történt. Remélem elkapják a tettest. Nem sok emberről is fordul elő a körzetében, ugye? Bederson hangja kételkedést tükrözött, amit Melberg személyes sértésnek vett. Abban igaza van, hogy ilyesmi nem túl gyakran fordul elő tanú De tudja, az én igazi munkahelyem a Göteborgi főkapitányság, csak ideiglenesen helyeztek ide. Sok éves nagyvárosi tapasztalattal rendelkezem. Legalább a helyi hatóságok kapnak egy kis ízelítőt, milyen egy igazi nyomozás. Végére járunk az ügynek. A korboncnok a fellengzős választ szó nélkül hagyva folytatta az eset ismertetését. És még tudnia kell, hogy Alexandra Wikner a terhesség harmadik hónapjában volt, és már korábban is szült. Nem tudom, utóbbinek van-e bármi jelentőség az ügy szempontjából, de inkább túl sok legyen az információ, mint túl kevés, nem igaz? Melberg válaszképpen csak horkantott egyet, majd némi kölcsönös udvariaskodás után letették a kagylót.